Спочатку страшно видалося в акулі, коли піднявся він від землі на таку височинь, що нічого вже не міг бачити внизу, та пролетів, як муха, під самим місяцем, так, що якби не нахилився трохи, то зачепив би його шапкою. Однак трохи згодом він підбадьорився і вже став навіть капкувати з чорта. Його тішило Довже, як чорт, чхав і кашляв, коли він знімав шиї кипарисний хрестик і підносив до нього. Навмисне піднімав він руку почухати голову, а чорт, думаючи, що його збираються хрестити, летів ще швидше. Все було ясне в височині. Повітря в легкому сріблястому тумані було прозоре. Все було видно, і навіть можна було помітити, як вихорем промчав повз них, сидячи в горшку чаклун, як зорі, зібравшись купкою, бавилися в піжморки, як клубочився осторонь хмарою цілий рій духів, як чорт, що танцював при місяці, скинув шапку, побачивши коваля, що мчав верхи, як летіла вертаючись назад мітла на який, видно, тільки що їздила, куди треба, відьма. Багато ще погані зустрічали вони. Усе, бачивши коваля, на хвилину спинялося подивитись на нього і потім знову мчало далі і провадило своє. Коваль усе летів і враз засяяв перед ним Петербург. Увесь у вогні тоді була з якогось приводу ілюмінація. Чорт, перелетівши через шлагбаум, перекинувся в коня, і коваль побачив себе на баскому бігоні посеред вулиці. Боже мій, стукіт, грім, блиск, по обидва боки височать чотириповерхові стіни. Стукіт кінських копит, звук копит відбивалися громом і лунали з чотирьох боків. Будинки росли і ніби підіймалися з землі на кожному кроці. Мости дрижали, карети літали, візники, фрейтори кричали, сніг свистів під тисячею саней, що мчались звідусіль. Пішоходи тулились попід будинками, що винизані були каганцями, і величезні їхні тіні миготіли по стінах, сягаючи головою до димарів та дахів. Здивовано оглядався коваль на всі боки. Йому здавалося, що всі доми вп'ялися в нього своїми нещисленними вогняними очима і дивились. Панів, укритих сукном шубах, він бачив так багато, що не знав, перед ким шапку скидати. «Боже ти мій, скільки тут панства!» – подумав коваль. Я гадаю, що кожен, хто тільки проїде вулицею в шубі, той і заседатель, той засідатель, а ті, що катаються в таких дивних бричках з віконцями, ті, якщо не городничі, то вже, напевно, комісари, а може, ще й вище. Його слова були перервані запитанням чорта Їхати просто до цариці? «Ні, страшно», – подумав коваль. «Тут десь, не знаю, стоять запорожці, що проїжджали восени через диканьку. Вони їхали з січі з паперами до цариці. Все ж би порадитися з ними. Гей, сатано, залазь на до мене в кишеню та веди до запорожців». Чорт вмить схуд і зробився таким маленьким, що легко вліз йому в кишеню. А Вакула не встиг оглянутися, як опинився перед великим будинком. Вийшов сам, не знаючи як, на сходи, відчинив двері, подався трохи назад відблизку, побачивши пишно оздоблену кімнату. Але трохи підбадьорився, впізнавши тих самих запорожців, що проїздили через диканьку. Вони сиділи на шовкових диванах, підібравши під себе намащені дьогтем чоботи, і курили щонайменший тютюн, що його називали звичайно корптями. Здорові були, панове. Помагай вам Боже. Ось де побачились, сказав коваль, підійшовши близько та уклоняючись до землі. Що там за людина? запитав той, що сидів перед самим ковалем, у пішого, що сидів далі. «А ви не впізнали?» – сказав коваль. «Це я, Вакула Коваль. Коли проїздили восени через диканьку, то прогостювали, дай вам Боже, всякого здоров'я та довгі літа, без малого два дні. І я нову шину тоді натяг на переднє колесо у вашій тачанці». Сказав той таки запорожець. Це той коваль, що малює знаменито. Здоров, земляче! Чого тебе Бог приніс? А так, захотілося подивитись, кажуть. Що ж, земляче? Сказав запорожець, набундючившись і бажаючи показати, що він може говорити і по-російському. Що? Большой город? Ковель і собі не хотів осоромитись та виявити себе новаком. До того ж, як ви уже мали нагоду бачити, він знався і сам на письменній мові. «Губернія знатная», – відповів він байдуже. «Що й казати, доми большущі, картини висять скрозь важні, многі доми списані буквами, сухозлотки». До чрезвичайності. Нічого казати. чудесна пропорція. Запорожці, почувши коваля, Що так вільно говорив, Зробили висновок дуже для нього вигідний. Потім побалакаємо з тобою, земляче. А зараз ми йдемо до цариці. До цариці. Будьте ласкаві, панове, Візьміть і мене з собою. Тебе? промовив запорожець з таким виглядом, з яким говорить вихователь до чотирирічного свого вихованця, що просить посадовити його на справжнього, на великого коня. «Що ти будеш там робити?» «Та й не можна!» На обличчі в нього позначилася поважна міна. «Ми, брат, з царицею розмовлятимемо про своє». «Візьміть!» – домагався коваль. «Проси!» – шепнув він тихенько чортові, вдаривши кулаком по кишені. Не встиг він цього сказати, як інший запорожець промовив. «Візьміть його справді, браці!» «Чому ж і не взяти?» – промовили інші. «Одягайся так, як і ми!» Коваль кинувся натягати на себе зелений жупан, коли враз двері відчинилися – Увійшов з позументами чоловік і сказав, що пора їхати. Дивно знову здалося Ковалеві, коли помчав він у величезній кареті, гойдаючись на ресорах, коли по обидва боки повз нього бігли назад чотириповерхові будинки, а Брук з гуркотом, здавалося, сам котився під ноги коням. «Боже ти мій, яке світло!» – думав собі коваль. У нас удень не буває так ясно. Карета зупинилася перед палацом. Запрошці вийшли, війшли в розкішні сіни і почали підніматися сліпучо освітленими сходами. «Що за сходи?» – шепотів сам до себе коваль. «Шкода ногами топтати! Яке оздоблення!» «От, кажуть, брешуть казаки!» «Який чорт брешуть! Боже ти мій, що за поруча? Яка робота? Тут самого заліза рублів на п'ятдесят пішло!» Піднявшись сходами, запорожці пройшли першу залу. Несміливо йшовши за ними коваль, боячись на кожному кроці послизнутися на паркеті. Пройшли три зали, а коваль усе ще не переставав дивуватись. Увійшовши до четвертої, він мимоволі підійшов до картини, що висіла на стіні. Це була причиста діва з дитятком на руках. «Що за картина? Яке чудове малювання!» – міркував він. «От ніби говорить, ніби жива, а дитя святе!» І ручнято згорнуло, і усміхається бідненьке. А фарби? Боже ти мій, які фарби! Тут вохри, охри, я думаю, і на копійку не пішло, а все мідянка, табакан. А блакитна так і горить. Гарна робота. Мабуть, ґрунт наведено було блейвасом. Проте, хоч яке придивне тут малювання, а ця мідна ручка... Продовжував далі він, підходячи до дверей і мацаючи замок. «Ще більше гідно подиву! Ех, як чисто зроблено! Це все, я думаю, німецькі ковалі за величезні ціни зробили!» Може б довго ще міркував коваль, якби лакей з галунами не штовхнув його під руку та не нагадав, щоб не відставав від інших. Запорожці пройшли ще дві зали і зупинились. Тут велено було їм дожидати. В залі товпилося кілька генералів у гаптованих золотих мундирах. Запорожці вклонилися на всі боки і стали осторонь. За хвилину війшов у супроводі величний назріст огрядний чоловік у гетьманському мундирі жовтих чепітках. волосся на ньому було розкойовджене, одне око трохи підсліпувате, на обличчі позначалась якась погордлива величавість. В усіх руках видно було звичку владарювати. Всі генерали в золотих мундирах, що досі походжали досить бундючно, заметушились і з низеньким поклоном, здавалося, ловили кожне його слово і навіть щонайменше рух, щоб утужити. Мить полетіти виконувати його. Але гетьман навіть не звернув уваги, ледь кивнув головою та й підійшов до запорожців. Запорожці всі вклонилися йому до ніг. Чи всі ви тут? запитав він протяжно, вимовляючи слово трохи вніс. Та всі, батьку, відповіли запорожці, кланяючись знову. Не забудь говорити так, як я вас навчав». «Так, батьку, не забудемо». «Це цар?» спитав коваль одного з запорожців. «Куди тобі цар? Це сам Потьомкін?» відповів той. З іншої кімнати почулися голоси, і коваль не знав, куди подіти свої очі. Коли увійшло безліч пань, в атласних вбраннях з довгими шлейфами і придворних, угаптованих золотом каптанах та бантами ззаді. Він тільки бачив один блиск, більш нічого. Запорожці раптом всі попадали на землю і закричали в один голос. «Помилуй, мамо, помилуй!» Коваль, не бачачи нічого, Розтягся і собі з усією щирістю на підлозі. «Встаньте!» Пролунав над ними владний і водночас приємний голос. Деякі з придворних заметушились, штовхали запорожців. «Не встанемо, мамо! Не встанемо! Помремо, а не встанемо!» Кричали запорожці. Патьомкін кусав собі губи. Нарешті підійшов сам і владно шипнув одному з запорожців. Запорожці підвелись. Тоді насмілився і коваль підвести голову і побачив перед собою невелику незріст жінку. Трохи навіть огрядну, напудрену, з голубими очима і водночас з тим велично усміхненим виглядом, який так умів підкоряти собі «все» і міг тільки належати жінці, що царює. Найсвітліший обіцяв мене познайомити сьогодні з моїм народом, якого я ще й досі не бачила, казала пані з голубими очима, розглядаючись цікавістю запорожців. Чи добре вас тут приймають? Говорила вона далі, підходячи ближче. Та спасибі, мамо, харч дають добрий. Хоч барани тутешні зовсім не ті, що у нас на Запоріжжі. Чому ж не жити як-небудь?» Потьомкін скривився, побачивши, що запорожці кажуть зовсім не те, чого він їх учив. Один із запорожців, прибравши поважної постави, виступив наперед. «Змилуйся, мамо! Навіщо губиш, вірний народ?» Чим прогнівали? Хіба держали ми руку поганого татарина? Хіба згоджувалися в чому-небудь з Турчином? Хіба зрадили тебе ділом або помислом? За що ж не ласка? Перше чули ми, що велиш скрізь будувати фортеці проти нас. Потім чули, що хочеш навернути в карабінери. Тепер чуємо про нові напасті. «Чим завинило запорізьке військо? Чи не тим, що провело твою армію через Перекоп та допомогло твоїм генералам порубати кримців?» Потьомкін мовчав і недбало чистив маленькою щіточкою свої діаманти, якими були обліплені його руки. «Чого ж ви хочете?» Дбайливо спитала Катерина. Запорожці значуще поглянули один на одного. Тепер час. Цариця питає, чого хочете, сказав сам до себе коваль та й упав раптом на землю. Ваша царська величність. Не веліть карати, а веліть милувати. З чого не в гніві вашій царській милості буде сказано зроблені черевички, що на ногах ваших. Я думаю. «Ні один швець у жодному царстві на світі не зуміє так пошити. Боже ти мій, що б то було, коли б моя жінка та взулася в такі черевики?» Цариця засміялася. Придворні засміялися теж. Потьомкін і хмурнів, і усміхався водночас. Запорожці почали штовхати під руку коваля, гадаючи, чи не з'їхав він часом з глузду. «Встань!» – сказала ласкаво цариця. «Якщо тобі хочеться мати такі черевики, то це не важко зробити. Зараз же принесіть йому найдорожчі черевики з позолотою. Далебі мені дуже ця простодушність. Ось вам!» – говорила далі цариця. Звертаючи погляд до повновидого, але трохи блідого чоловіка, що стояв осторонь, одягнений у простенький каптан з великими перламутровими гудзиками. Це свідчило, що він не належав до придворних. Тему варта дотепного пера вашого. Ви, ваша імператорська величність, занадто ласкаві. Тут потрібен принаймні Лафонтен. Відповів, вклонившись, чоловік з перламутровими гудзиками. «Відверто скажу вам, я й досі без пам'яті від вашого бригадира. Ви, напрочуд, гарно читаєте. Однак...» Сказала далі цариця, звертаючись знову до запорожців. «Я чула, що на січі у вас ніколи не одружуються». «Як же, мамо? Адже чоловікові сама знаєш». Без жінки не можна жити, відказав той самий Запорожець, що розмовляв з ковалем, і коваль здивувався, почувши, що цей запорожець, знаючи так добре грамотну мову, говорить старицею, начебто навмисно найгрубішою говіркою, яку звуть хлопською. Хитрий народ, подумав він собі, мабуть, недарма він це робить. «Ми не ченці, говорив далі Запорожець, – «а люди грішні. Ласі, як і всі чесні християни, до скоромного. Є в нас чимало таких, що мають жінок, тільки не живуть з ними на Січі. Є такі, що мають жінок у Польщі, є й такі, що мають жінок в Україні. Є такі, що мають жінок і в Туреччині». У цей час. Ковалеві принесли черевики. «Боже ж ти мій, що за оздоба!» Вигукнув з радості коваль, ухопивши черевики. «Ваша царська величність! Що ж, коли черевики такі на ногах, і в них, можна гадати, ваше благородіє, ходите і на лід ковзатися? Які ж мають бути самі ніжки?» «Думаю, що принаймні...» З чистого цукру. Цариця, що й справді мала стрункі та пригарні ніжки, не могла не усміхнутися, чуючи такий комплімент з уст простодушного коваля, якого в його запорізькому вбранні можна було б вважати за справжнього красення, незважаючи на смагляве обличчя. Зрадівшись такої прихильної уваги, коваль. Уже хотів був розпитати гарненько царицю про все, чи правда, що царі їдять самий тільки мед та сало і таке інше. Але, відчувши, що запорожці штовхають його під боки, вирішив замовкнути. І коли цариця, звернувшись до старших, почала розпитувати, як у них живуть на Січі, які звичаї водяться, він, відійшовши назад, Нагнувся до кишені, сказав тихо, «Винось мене звідси, хочі!» Та й раптом опинився за шлагбаумом.